Köszönet nyilvánítás Még egy történet ért véget. Hosszú és rögös volt ez az út. És azt hiszem, nem csak a könyvbéli béli karaktereknek. részesre terveztem az oroszt, de nagyon örülök, hogy végül sorozat lett belőle, mert nagyon szerettem. A mafia kemény világa mindig is vonzott. Így bizony nem esett nehezemre még négyszáz oldalt írni róla. Bízom benne, hogy szerettétek ezt a sorozatot, hogy hozzátok is olyan közel került, mint hozzám. Köszönöm neked, kedves olvasó, hogy elolvastad a könyvet. Köszönöm a régi és új olvasóimnak is a támogatásukat. Miattatok megéri újabb kalandokba kezdeni. Köszönöm a családomnak, hogy támogatnak, a gyerekeimnek, hogy hagynak alkotni. Talán lassan ők is megértik, hogy ez milyen fontos nekem. Köszönöm Ella Steele írónőnek a támogatását. Köszönöm szépen az előolvasóimnak a segítségüket. Ők rengeteget hozzátesznek ahhoz, hogy jó könyv szülessen. És végül, de nem utolsó sorban, köszönöm az álomgyár kiadó csapatának, hogy újra megjelenhetett egy könyv, és teljesülhetett egy álom. Szuper csapat lettünk.